Лише тоді, коли можу залізти в чиєсь тіло Проте завжди знаходяться охочі Впустити мене в свої серця і душі Кров єдинорогів додала мені сили Ти бачив, як вірний Квірел Пив її для мене в лісі Коли я здобуду еліксир життя то зможу створити власне тіло. Ну як? Може, віддаси мені той камінь, що у твоїй кишені? Отже, він знав. Раптом Гаррі знову відчув свої ноги. Відступив назад. Не будь дурним, загарчало обличчя. «Краще рятуй своє життя і приєднуйся до мене, бо інакше скінчиш, як твої батьки. Вони померли, благаючи в мене пощади». «Брежеш!» – зненацька вигукнув Гаррі. Квірел наближався до нього спиною, тож Волдеморт і далі міг бачити Гаррі. Зловісне обличчя тепер посміхалося. «Як зворушливо!» – зашипіло воно. «Я завжди ціную хоробрість!» «Так, хлопче, твої батьки були хоробрі!» «Спочатку я вбив твого батька, і він бився відважно!» «А твоя мати...» Загинула намарно. Намагалася захистити тебе. А тепер давай мені камінь, як не хочеш, щоб її смерть була цілком даремною. Ніколи! Гаррі стрибнув до вогненних дверей, але Волдеморт варискнув «Хапай його!» І наступної миті – Гаррі відчув на своєму зап'ястку руку Квірила. Неймовірно гострий біль пронизав шрам на його чолі. Голова здавалася отут лусне. Гаррі закричав, вириваючи, що є сили, і Квірил несподівано відпустив його. Біль почав вщухати, і Гаррі роззирнувся, щоб глянути, де дівся Квірил. А Квірил корчився від болю, дивлячись на свої пальці, які швидко вкривалися пухирями. Хапай його, хапай! знову заволав Волдеморт. І Квірил кинувся на Гаррі, збив його з ніг і, навалившись, схопив руками за шию. Жахливий біль від шраму мало не засліплював Гаррі, але він бачив, що Квірил теж корчиться в муках. «Мій пане, я не можу його втримати! Мої руки, мої руки!» І Квірл, далі притискаючи Гаррі колінами до землі, відпустив його шию і приголомшено втупився у власні долоні. Вони були попечені, обдерті й червоні від крові. «То вбий його, дурню, і по всьому!» репетував Волдеморт. Квірл підняв руку, щоб наслати смертельне закляття. Але Гаррі інстинктивно схопив його за обличчя. А-а-а-а! Квірл скотився з нього. Його обличчя почало вкриватися пухирями. Гаррі зрозумів, тільки-но Квірл торкається його шкіри, як зазнає нестерпного болю. Отже, єдиний для Гаррі шанс постійно тримати Квірила руками і завдавати цим йому такого болю, щоб він не зміг наслати закляття. Гаррі скочив на ноги, хапнув Квірила за руку і відчайдушно вчепився в неї. Квірил застогнав, намагаючись вирватися від Гаррі. Біль у гарній голові зростав, він нічого не бачив, тільки чув страхітливі зойки квірила.